Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, engem Drácszbáninak hívnak. Ez az internet átka, hogy tíz évvel ezelőtt én hülye nevem lett, aztán most így 40 évesen ez most már elég rosszul hangzik. Aztán most már mit csináljak? Ez van. Nem találhatom ki, hogy jó Józsi leszek. Az Illés Narbinak viszont rendes neve van teljesen. Ő egy naturált testépítő világban, akik mellettem, és mivel a testépítésről fogunk beszélni, ezért azzal kezdem, hogy leülök én is, mert még elfáradok. Szóval ma azért jöttem, hogy a testépítésről beszéljek nektek, ami nyilvánvalóan úgy hangzik, mintha elmondanám mindjárt, hogy mitől lesztek marhaizmosak, de itt nem csak erről van szó, hanem arról, hogy tulajdonképpen ez egy úgynevezett sport. És ezt mindenképpen szeretem tisztázni, hogy mi az a sport, vagy ezt az egészet miért csináljuk. Nekem nem az a nagy kérdés ebben az egészben, hogy hogy hogyan kell izmosnak lenni, hanem az egyik nagy kérdés az, hogy miért kell izmosnak lenni. De miért akart te izmos lenni, Norbi? Hát most az igazat nem fogom elmondani. <gül> um, Igazándiból én úgy gondolom, hogy a teljes egészséghez hozzátartozik az, hogy az embernek megfelelő izomzata legyen. És értem ez alatt mind a kozmetikát is, és magát az erőt is. Ezért az egész test megfelelően funkcionáljon, egyszerűen kell és szükséges az, hogy az izmainkat tudjuk használni és érezzük. És, és hogy most innentől kezdve ezt milyen sport felé indítjuk el, az egyéni legböntembe el. Hát én én ezt így gondolom. Majdnem, hogy elmondtad a lényeget, amit akartam mondani. Én azt, hogy te sportpárti vagyok, tehát szögezzük le azt, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy az ember mit sportol. Bár a mai fitness irányzatot azt lehet, hogy érdemes azért elhagyni, mert azért, hogy atti pénzeteket elvegyék emberek, ezért kiszoktak szoktak találni mindenféle hülyeséget, amivel tudnak pénzt keresni, de én úgy gondolom, hogy a sportolás az nem titkos edzés módszerekben, meg nem idióta zsigrázógépekben meg ilyen dolgokban keresendő hanem. Abban, hogy rájöttök, hogy tulajdonképpen a testetek az azért van, hogy használjátok, és hát a sport az valahol erről szól. Nálunk okosabb emberek, amikor lemásztak a fáról, és már nem kellett kergetni a kaját, akkor rájöttek, mondjuk amikor fán fám voltak, akkor, és akkor még kellett kergetni a kaját egy kicsit, de utána rájöttek, hogy a civilizációval, az a baj, hogy nem használjuk a kis testünket, a fizikai valónk az elkezd el csak nyúlni, és kitaláltak erre különböző módszereket, hogy a fizikai képességeinket megőrizzük, sőt fejlesztjük is, tehát fizikailag tökéletesebbek legyünk, de ez egyébként nyilván együtt jár azzal, hogy az ember szellemileg is fejleszti magát, mert hát lehet ilyen 50-es karó, udiból kilogó, pályászeres, gyúros paraszt is, ha az lenni, de azt nem tőlem fogod ez irányba motivációt ha hallani, az biztos. Szóval kitaláltak különböző sportokat, és ezek közül az egyik sport a testépítés, ami célirányosan arról szól, hogy jól néz ki. De ez valahol a testépítés átka és a rossz oldala is, hogy sokan azt hiszik, hogy ez csak arról szól, hogy jól néz ki. Ugyanis azt nem szabad elfelejteni, hogy a fizikum, amivel rendelkezni akartok, hogyha edzetek, annak tükröznie kell a belétett munkát. Tehát nem szépségversenyről van szó, nem arról van szó, hogy önimádók is. Mondhatom, hogy majmok. Most már mondtam mindegy, vagyunk, hanem arról szól az egész, hogy valami olyan fizikai munkát végzünk, aminek az eredményeképpen izmosak leszünk. És ezt azért mondom el nektek, mert ha megnézitek a mai trendet, most már mindenki izmos akar lenni, kötelező kigyúrnak lenni, Kimegyünk a strandra, és akkor feszegünk, a Facebookon feszengünk, fényképezzük magunkat, mint a debilek, mert ez a kötelező, ez most a, ez most a trend, mindenki szarul érzi magát akkor, hogyha nem izmos, ha viszont egy kicsit is izmos, akkor úgy gondolja, hogy ez azonnal világgal közölni kell, mert ez aztán google fontos dolog, hogy mindenki lássa, hogy te milyen izmos vagy. Hát embereknek jó a Facebookot, én utálom, hogyha nem is akarok erről beszélni különösebben, de azért döbbenető embereknek az a profilkép, hogy feszegjenek a Facebookon. Miért? Ez a legérdékesebb dolog, amit magadról tudsz mondani, hogy te egy ilyen kis feszengő majom vagy. Nem hiszem. Ennek az egésznek másról kéne szólnia. Arról kéne szólnia, hogy lejársz az edzőterembe, munkát végzel, fizikailag dolgoztatolak a kis testedet, és ennek lesz aztán egy eredménye. A testépítő versenyzés az már egy extrémebb kérdés. Ugyanis azt nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már azon a dolgon, hogy vannak mindig vannak ilyen felmerülő kérdések, a testépítők erősek vagy gyengék, a testépítőknek még feláll a pöcse vagy már összement. Ilyen dolgokkal foglalkozik a külsős média, és ez a kérdés, ez ott jogos, ha értenének hozzá, hogy jogos is lehetne, hiszen a testépítő versenysport, az elment egy irányba. Az már nem arról szól, hogy egészséges legyen, nem arról szól, hogy tökéletes legyen a fizikumod, hanem csak arról szól, hogy a színpadon hogy el ki. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy egy profi testépítő hogy néz ki off-szezonban, élőben. Ha nem halodban, úgy lehet, hogy még rosszabb, de élőben is meglehetősen rossz. Tehát akit uh, ti esztétikusnak láttok a színpadon, az az ember valójában egyáltalán nem néz ki a hétköznapi életben. Tud valaki mondani egy esztétikus testépítőt? Phil Heath. Phil Heath nem találkoztam személyesen, tehát róla nem tudom megmondani életek, lehet, hogy nem az. De azt mondom nektek diszkélt, hogy Denis Wolf megvan? Dennis Wolf, jól néz ki? Szeretnél olyan fizikumot? Nem egy tök arányos atletikus csávó élőben odamész, egy ilyen lerohadt fejű, ilyen bunkóújó, ilyen sűt buta fejű, vörhenyes képű, ilyen genyezőhátú, hátú nem tudom, tehát gáz. Gáz. Ez azért van, mert a testépítő versenyzők, és aki nem ért hozzá, annak ez egy kicsit furcsa lesz, aki egyáltalán nincsen, ebben ők célirányosan a színpadra Készülnek. Tehát a testépítő versenyzésben az a lényeg, hogy azon az egy napon a verseny napján jól néz ki. Az, hogy te a többi 364 napon, hogy nézel ki, azzal nem foglalkoznak. Jó, most egy kicsit túloztam, hiszen több verseny van egy évben, de a dolog lényege az, hogy teljesen a testépítő versenyzés célirányosan abba az irányba megy, hogy akkor a versenyen jól nézzenek ki a versenyzők. Ergó, ezt azért mondom el nektek, mert nem kell a testépítő versenyzőket utánozni. Mi nem azért csináljuk ezt az egészet. Én konkrétan már nem nagyon edzek, illetve most elkezdtem megint edzeni, de rá lehet jönni az életben egy idő után, hogy mik a prioritások. Nekem is volt tizenévesen az, hogy marha fontos, kurva jól érzek ki, de aztán rájöttem, hogy most jelenlegi helyzetemben jó menni versenyezni, elmetnék egy szar versenyzőnek, ahelyett mit csinálok, csinálok egy testépítő médiát, és most itt vagyok, és el tudok nektek olyan dolgokat mondani, ami esetleg érdekeltiteket, akkor melyik dolga hasznosabb. És ezt az életben is. A számotokra a ti életetekben is el kell dönteni. Nem tudom, hogy van egy itt olyan hülye, aki testépítő versenyző, akkor lenni, remélem nincs. De jó, hát, de hát hagyjuk. Tehát ő már remény tehát az nem mindegy. Csak azért mondtam ezt az egész dolgot, hogy a testépítésben nem testépítő versenyzői szinten kell gondolkozni, hanem egy olyan dolog szintjén, ami jobbá teszi az életeteket, és amit az élet egyéb területén is feltutok. Használni. De ez nem csak a testépítésben ilyen extrém, tehát ez nem úgy értsétek, hogy a testépítés rossz, azért, mert a színpadnak edzenek a testépítők, ugyanis a futók is a futóversenynek edzenek. Tehát ez nyilvánvaló dolog, hogy a futó vagy a súlyemelő is a legjobb teljesítményét azt a verseny napján fogja tudni nyújtani, nem lesz hülye mondjuk a csúcsát döntögetni minden nap, nem is tudja megtenni, mert ha a csúcsát döntögetni minden nap, akkor nem az lenne a csúcsa. Tehát a testépítés egy ugyanolyan olyan sport ilyen mint a többi. Ki van hegyezve a versenyzésre, de a hétköznapi életben nem alkalmas, ezért azt mondom, hogy nem a testépítő versenyzőket kell követni. Attól, hogy Mihály Schumacher marha jó vezet és nézel a Forma 1-et, bár Mihály Schumacher már gondolom, nincs a Forma 1-ben, én nem követem, ott a függetlenül, nem Mihály Schumacher módszereit kell alkalmazni, hanem más módszereket kell alkalmazni, mert testépítő versenyzők teljesen más csinálnak, mint mi a hétköznapi életben, és itt gondolom nem lepődtök meg, ha beszélek a doppingról is. Fogok a dopingról is beszélni egyébként, mert szerintem ki az, aki kíváncsi rá, hogy a BTK módosítás a doppingszerek tekintetében hogy néz ki? Ilyen kevese? Ne Mindenki kíváncsi rá, hogy most lecsuknak-e a doppingolásért, vagy nem? Nem, puti! El fogom mondani, tudjuk, tudjuk már, mi van beszélve egy jogászal, aki képben van, benne volt a törvényalkotásban. Szóval azt akarom nektek elmondani ezzel az egésszel, hogy a testépítő életmód, hát nem szeretem ezt a szót, hogy életmód, ezt egy hétköznapi szintre kell implementálni, és tök jó, hogy megnézitek az edző videókat, de nem azt kell utánozni, ahogy ők, a profi amerikai testépítők egy hangyafasznit bekokszolva, rángatoznak ott a súlyokkal, meg a kameráknak. Tehát nyilván nem ez a követendő példa, hanem a követendő példa az, hogy megpróbáljunk -e gondolkozni azon, hogy hogyan is lehet elérni azt, hogy jobban néz ki. Most ezt nyilván el kéne mondanom, de hát ez nem egy mondat. Te elmondod? Én, sem, én sem mondatot, Te tudod? Te Te tudod? Kettőben? Kettőben talál. Kettő... mondd el kettőben. Egy mondatba én se tudom elmondani. Tudom tudom tudom tudom tudom. Tudom kinézni. Nekem a, az egész dologban, amit a Báni mondott, az jött le, és hogy jól értettem, hogy uh... maximálisan uh, tudni kellene kihasználni az életnek az egyik dolgait is a testépítésen kívül. Tehát ez a, ez a tizenévesen, elvakultan uh, én profi leszek. Tehát uh, igazán, az ember rájön egy idő után, hogy ez úgyse fog menni. Tehát ehhez, ehhez, ehhez ezerféle dolog kell. Én, a, én példámat megemlítve, hát én fogtechnikusként dolgozom, és uh, családom van, van két kisgyermekem, és ez mellett uh, próbálom ezt a sportot csinálni naturálban. És... Uh, <tos> és euh, nagyon sok időt elvesz így is. Tehát euh, nem is maga az edzés, hanem az edzés köré-köré a... köszönöm. Az edzés elveszi az időt a, a, a pihenéssel, a, tehát nem vagy képbe dolgokkal. És, és profi szinten, vagy versenyzői szinten, akik másra csinálják ezt az egészet, csak hallom azt, hogy, hogy éjjeledzenek, és, és szinte állva alszanak. Tehát igazán, hogy maga ez az egész testépítő sport, azon a profi szinten szerintem életképtelen. Életképtelen. Én, én, én legalábbis azt nem, nem tudom elképzelni. és életképtelennek tartom. A natural testépítést is sokat kíván, de azért, azért szerintem annyit nem. És, és ezzel talán egy kicsit közelebb is kerülhetünk az egészséges sportoláshoz. Bár hozzáteszem azt, hogy szerintem minden versenyző sport már, már azért az egészség határát a valamilyen szinten elhagyta. Én ezt a saját bőrön így tapasztalom és igen, ez az, amit mondtam az előbb, hogy az e-sport, az mindig arról szól, hogy azt az eredményt elérjük, és ott már nem tényez az egészség. És még még naturális szinten sem. Tudni kell, hogy az e az csak arról szól, hogy az adott eredmény meglegyen, és teljesen mindegy, ahhoz képest, hogy te hogy nézel ki. Ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy a színpadon, amikor testépítőket látok, és jól néznek ki, ezt meg engem is hívnak, ezt nem hiszem el. és akkor a versenyzők jól néznek ki, akkor mi történik valójában? Képben van valaki, hogy mi, mi van akkor, amikor te egy tökéletes fizikumot látsz a színpanon? Te képben vagy? Igen, igen. Tehát igazából majd összeesnek, mert a testépítő versenyzés ugye elment abba az irányba, hogy csak a látvány számít. Ennek érdekében maximálisan dehidratált testen ennek a színpadra, ami azt jelenti, hogy a bőr alatt sincs víz, ezt különböző módszerekkel lehet elérni, vízhajtás szót ismeritek, de én a vízhajtást azt nem úgy értelmezném, mintha hogy sokan, hogy beveszünk egy tablettát, és akkor száraz lesz a csáva a színpadon, ez nem így működik. egy picit bonyolultabb. akarjátok, elmondom ezt is, mert egyébként szeretném, ha interaktív lenni a dolog, és beszúrnátok pár kérdést. Mondjuk személy szerint kíváncsi Különben órát beszélni. Én mondjuk kíváncsi lennék rá, hogy a te, hogy te ahoz, hogy milyen vízhajtás. Most mondjam el a vízhajtást, így rögtön be. A vízhajtásról azt kell tudni, hogy az, hogy a tested vizet tárol, az egy teljesen normális állapot, ugyanis az izomsejtben víz van, és az jó, hogy az izomsejtben víz van, hiszen a sejt volumenét növeli. A testünk az 70 ban vízből áll, az agyunknak a 80 a azt hiszem, nem tudom a pontos számokat, vagy az izmoknak, ha meg a 60% azt hiszem visszat. És lehet, hogy hülyeséget mondtam, de valami ilyesmivel gondolkozatok. 61,2 a majdnem jó volt. Szóval önmagában az, hogy a testünkből ki szeretnénk venni a vizet, az nem egy okos dolog egyáltalán. Mi nyilván nem a vizet szeretnénk kivenni a testünkből, hanem a bőrünk alul. bőrünk alatt levő vizet kellene kivenni a testünkből, mert akkor lenne az hogy látszanak maximálisan izmok. A testépítő versenyeken olyan látványt akarnak látni a bírók, hogy a versenyzőnek minden egyes izomszála szinte látszik, és akkor tudják összehasonlítani, hogy mennyire fejlett az, az izomzata. Tehát így kell gondolkozni, hogy kiállnak a mókosok a színpadra, és a bírók azt nézik, hogy ki, hogy néz ki, mennyire ajánlos, arányos, milyen fejlett az izomzata, de ha nem látják, mert az, az ember fedett, akkor bukta, akkor nyilván, hogy már le fogják pontozni valahova, tehát a szárazság, hogy mennyire tudja az ember megmutatni az izmait az alapvető kérdés. Csak hát ugye a dehidráció, ez marha veszélyes. A vízhajtásban az a pláne, hogy úgy tüntetjük el a vizet a bőrünk alól, hogy közben az izmainkba pedig megmarad a víz. És ezt két dologgal érik el. A nátrium-kálium arány felborításával egyrészt. Ezt csinálják a vízhajtók is, csak ezek mesterségesen, ronda-mechanikus módon kiszedik a vizet. De hogy mi történik akkor, ha te mondjuk vízhajtózol? Azt történik, hogy rögtön a végére ugorjak, hogy fosabbul fogsz kinézni, mint előtte, mert a vízhajtó az kiüríti a vizet a testből, és nem válogat. A vízhajtó nem tudja azt csinálni. Tőlem volt már olyan versenyző, ezt nem tudom, hogy neked meséltene. Színpadra a lépés előtt azt mondja, hogy te bevegyek még egy vízhajtót. Így néztem, mondom, ez hülye. Minek? Nem mondom, vegyél. Nyugodtan. Nem értette. Testépítő versenyző volt, és nem értette, hogy mit csinál a vízhajtó. Amikor a vízhajtót veszel be, az valami vízelethajtásról beszélünk, pisülni fogsz, kírül a víz, és az izomsejtekből is kívül a víz, és ha van egy bizonyos vízmennyiség a bőröd alatt, és az izomsejtekből kívül a víz, akkor laposak lesznek az izmok. Nem lesznek teltek, és a bőröd alatt levő vízmennyiség az még többnek fog látszani, tehát többnek fogsz kinézni. Ezért a szénhidrát ürítést és töltést csinálnak normális esetben, nem csak a vízhajtóznak ész nélkül. Azt csinálják, hogy fölviszik a vizet, nagyon magasra, mert akkor folyamatosan meg lesz az inger, hogy pisíj. Tehát a vízanyag anyagcseréjén komarhára beindul. Elveszik a szénhidrátot, ezzel az de a szénhidrát készlet kiürül. Azt nem tudom, tudjátok, hogy az izmok tárolják a szénhidrátokat kívülről az izmokból a szénhizrát és eltöltenek így egy pár napot, én csináltam már ilyet, én üritettem, vagy tíz napig. A nátriumot teljesen kiiktatják, tehát a sót teljesen kiiktatják az étrendből, de ez úgy értendő hogy nem csak az, hogy nem sózzuk a kaját, hanem olyan kajákat használunk, aminek alacsony maga a nátrium tartalma. Ez egyébként horror, tehát amikor nátriumot elveszed a szervezetből, akkor nagyon-nagyon akkor legyengülsz, nagyon rosszul leszel, és meg is hűlsz teljesen. A Sokkal rosszabb, mint a szénhidrátlán megvonás. Jó mondja normi, mert én amikor annak idején csináltam ilyen mutatványt, én nulla szénhidrátlán még simán gogoltam 200 kilóval, aztán levettem a nátriumot, és utána 50 kg volt a következő gugoláson, úgyhogy majdnem összeestem. A következő héten értendő ez a történet. De és amikor a kis tested ki van üritve, és a vízanyag cseréd, ugye nagyon pörög, nagyon sokat pisilsz, akkor megállt a vizet stop, de a pisilés az maradni fog, az ugyanúgy megy kifelni. Továbbra is, továbbra is megy kifelé a víz, de már nem viszel be, el a tested, nem tud el rögtön reagálni, és akkor fogsz betölteni szénhidrátot. Aminek következtében a szénhidrátok, amelyek az izom sejtjédbe báramlanak, azok magukkal vonzzák azt a vizet, amit te nem viszel be, és sehol máshol nem tudnak megtalálni, mint a bőröd alatt. Tehát ezzel a szénhidrát ürit töltés trükkkel, ezzel fup, a bőröd alól beszívod a vizet az inom sejtekbe, és ezzel leszel szép kerek, és száraz. Ennyi a lényege tulajdonképpen a szénhidrát ürit töltés vízhajtás ciklusnak, amit egyébként nélkül is meg lehet csinálni. Csima nátrium és kálium tablettákkal, de én nem ismerek Magyarországon olyat, aki megmertem volna ezt próbálni versenytestépítésben, legalábbis ritka. Hát kivé van a testépítők persze. Igen, sokan kérdezik tőlem is, hogy hogy, hogy legyen a vízhajtás az utolsó napokban, a formaidőzítés. A legegyszerűbb módja ennek az, szerintem, hogy és mindent ugyanúgy csinálsz, legyél kész, zsírmentes és úgy fel a színpadat. ne változtass. És megmondom, hogy miért ne, azért, mert hogyha nincs benne gyakorlatod, akkor tudj, hogy elfogod, mondtam. Úgy olyan is, hogy bármi mondtam. Elkezd csinálni a visszhajtást és el fogsz Mert nem, nem, nem tudod, hogy, hogy reagálsz, vagy túltöltesz, vagy ellaposodsz, vagy bármi közben jött. Ez, ez rutin kell. Ez többször be kell gyakorolni, tested mire, hogy reagál. Úgyhogy, aki esetleg gondolkodik ezen is első versenyző, annak, annak én azt ajánlom, hogy csontra le kell magad pucolni, és maximum mielőtt fölmész a színpadra, megeszel két-háromszög szendücset. Most csak ez egy példa volt, de, ne, de nem, kell, nem kell variálni. Nem kell variálni. Amíg nem ismered a saját testedet. Ez az elfogadott, általánosan bemutatott az ez a háromnak virítés, háromnak töltés, ebből ki lehet indulni, és ezt te saját magadnak kikísérletezed, hogy neked ez hány nap, hány óra, hány gramszínhidrátra kell remenned, illetve hány gramszínhidráttal tudsz tölteni. Tehát ez is, ez is egyéni. Most ezt azért nem akarom rogozni, mert szerintem egy teljesen négyektelen információ, ugyanis ha nem versenyzel, akkor a büdös érdelem lesz erre szükséged. Tehát nem kell vízhajtás. Annak, aki hobbi testépítő, nem kell vízhajtás. De ezt beszokták az emberek nézni. Nem tudom, láttatok e már dagatnőt, aki azt gondolja, hogy vizes. És nem értő, hogy nem vizes, hanem dagat. Azért ez azért egy elég jelentős különbség. Amikor vizes vagy, akkor, akkor tényleg az van, hogy már itt derekadon is csak csippenteni tudod a bőrt. Az a, az a vizes állapot, de akkor te már baromira zsírmentes vagy, de ezt sokan nem értik. És hát tudok olyan marhákat, akik képesek vízhajtót szedni, csak azért, mert nem értik, hogy hát diétázni kéne. Mert Ja, azt hittem mondasz valamit. Ja, annyit, annyit akarok mondani, hogy például, hogy a, a szájfeknek is van természetes növény a vízhajtó készítmények, ami segíti a, a testből a, a víznek az eltávozását. És kérdezik tőlem, hogy verseny előtt mennyivel men, verseny előtt mennyivel kezdje el szedni ezt a nem tudom, most volt Jó, ja, jó nevel? Jajajaj. Jaj, jaj. készítményt. Mondom, semennyivel. Tehát a vízható az nem arra van, hogy téged formába hozzon. Tehát az, az, az egy más, itt is időmentesnek kell lenni, és az utolsó napokban drükközhetsz, és, és, és ez kísérletezés eredménye. Meg hát a gonoszabbik énem, én amelyik ugye túlsúlyban van, az azt mondja, hogy akinek kezdve kell foglalkozni és meg kell kérdezni, az mi a francia verseny az. Ez egy elég kritikus dolog. A testépítés sajnos az sport szempontból, sport szempontból eléggé megy lefelé, és azt nem tudom, hogy érszervettétek, de már ennyi, egyre könnyebb kategóriákat csinálnak nem akarom kimondani, hogy milyen kategóriák vannak, mert megfogadtam, hogy nem mondok negatív dolgokat, és az azt jelenti, hogy már nem látsz, a testépítő versenyknek a mezőnyének a zöme, az nem már a nagy állatokból áll, hanem mindenféle gyikbélából, és én ezt azért nem szeretem, mert itt a testépítésnek a lényegét felejtjük el. nem mondtam, hogy gyikfasz, olyan rendes vagyok. Szóval a testépítésnek a lényege veszik el, hiszen a testépítésnél a nézők nagy izmos embereket akarnak látni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet sportolni kisebb fizikumért, ez engem se érdekel, hogy mekkor vagyok, ezt már nagyon rég elfelejtettem ezt a történetet, de a testépítő versenő... Szeretnének olyan forma egyet, ahol lassúak az autók? Nem hiszem. Szeretnének forma egy ilyen Opel Asztrákat? Nem hiszem. Hát akkor a testépítésben miért a vékony embereket, akik úgy néznek ki, mint a pókézen állva? Semmi értelme. És... Én ezért próbálok mindenkit lebeszélni arról, hogy versenyezzen, mert meg kell érteni, hogy ahhoz meg kell lenni annak a tíz éves edzésmúltnak, amikor megvan az a fizikum, hogy van miről beszélni. Ezért mondom, hogy hobbi érve érdemes gondolkozni, magatoknak edzetek. Magatoknak csináljátok. Hát ez a lényeg, hogy magatoknak csináljátok. Ja, hát igen, azt mondja, hogy és, a, és a Facebooknak. Hát nyilván ez a vonal az, amit annyira én nem kedvelek. Na most... Hogyan lesz valaki jó hobbitestépítő egyáltalán? Mit kell ahhoz tenni, hogy jobb legyen a fizikumod? Hát egyrészt meg kell érteni, hogy miért csinálod. És szerintem ez a legfontosabb, hogy megértsd, hogy ezt azért csinálod, hogy te magad jobb legyél, ne pedig azért, hogy mutogasd magad. Mert ha azért csinálod, hogy mutogasd magad, akkor valami el van baszva nagyon súlyosan az életedben, hiszen másoknak akarsz megfelelni. Az milyen élet, hogy másokért csinálsz valamit, hogy másoknak akarsz megfelelni, hogy kimész az utcára és azon gondolkozol, hogy mások mit gondolnak rólad. Persze, ez egy reális dolog, hogy az ember tudni akar, hogy mások mit gondolnak róla, de azok általat kitüntetett személyek kellene, hogy legyenek, akiknek te adsz a véleményére. És nem biztos, hogy az a szempont ebben a dologban, hogy más mit gondol arról, hogy te hogy nézel ki mondjuk egy másik férfi, mert akkor már itt elég belemerültünk a titkaiba szerintem, és azt annyira nem biztos, hogy ti szeretnétek. Nem tudom, találkoztatok-e azzal a történettel az életetek során, hogy mondjuk kinézel valahogy, utána meg nincs idő és akkor kevésbé nézel ki jól, és akkor jön egy jó indulatú seggfej, és mondja, hogy de össze vagy esve. Volt már ilyen? Szerintem sokoknál volt. De nem mondjuk, mivel nekem nagyon pofám eszem, nem merik megcsinálni, de fiatalabb koromban előfordult ilyesmi, és akkor így az eszembe, hogy erre csak azt tudom mondani, hogy te valami kisebbségi érzésed van, vagy mi a problémád? miért foglalkozol azzal, hogy én hogy nézek ki engem, nem érdekel, hogy te hogy nézel ki, téged miért foglalkozhatod, hogy én hogy nézek ki, vagy netán homoszexuális vagy barátom, vagy mi a probléma. Tehát nem igazán ö, számít az, az életébe az embernek, hogy ad, hogy megfeleljen másoknak. Aki a mások, másikkal van elfoglalva, azt meg kell értenetek, hogy aki titeket fikáz, mert szerintem nem nézte ki elég jól, annak valami kettő van belül, belül a kis lelkében annak ott nem stimmel valami, valami önbizalom problémája van, és most hirtelen ebbe a pillanatban ő úgy érzi, hogy rajta tud felülemelkedni, most büszke magára, hogy te szarab vagy, mint gondolja, hogy ő vagy, hogy ő kritizálhat, de ez, ezeket dolgokat el kell felejteni, ez egy baromság az egész, ezzel nem kell foglalkozni. Edzeni azért kell edzenetek, azért kell csinálni, hogy jobb emberé váljatok, az, hogy jobb akartok fizikailag, az nem csak azt jelenti, hogy lehet jampizni, hogy mennyit tudsz fekvenyomni, meg lehet teszengeni a strandon, hanem azt jelenti, hogy jobb ember vagy, aki nagyobb teljesítménye képes, és aki több akadályt tud leküzdeni. Én a testépítésben kurva szerencsés vagyok, sose lettem marhaizmos, Soha nem néztem neki különösebben jól. Nem lettem versenyző, a hála Istennek, én is versenyzni akartam, de szemintére nem lettem versenyző. Az első dolog, ami visszatartott, megmondom Frankon, amikor már készültem versenyre, amikor kiderült, hogy mennyi buziporonos van a színpadon. Az egy kicsit, hogy megütött a lelkemet, és gondoltam, hogy hát ezek közé nem állok fel. Aztán a második dolog, ami visszatartott, hogy elkezdtem érteni ez a szakmához, és állítom, hogy szar vagyok. Egyszerűen szar vagyok, test Megmondom, hogy mit értek ez alatt. A testépítő versenyzőnek tökéletesnek kell lenni genetikailag. Mi a genetika? genetika az, amivel takarózunk, hogy miért vagyok dogot. Ön beszél a genetikám, azért vagyok dogott. Nem azért lesz szart eszem, nyilván meg nem sportolsz, hanem a genetika miatt. Tehát ez egyértelmű történet. De vannak genetikai tényezők, amik számítanak. Így is, úgy is. A csontozatod. A csontozatot nem tud megváltoztatni. És hidd el nekem, kurvára semmi bajos fontozatoddal, az úgy jó, hogy van. Ez olyan, mint a, amikor szoktak emberek aggódni, hogy jaj, mit szedjek, hogy magasabb legyek? Nem leszel magasabb. Sőt, pöcs méretről pedig, tele van minden. Tele van minden, hogy hogyan lesz nagyobb a cerka. Tele van minden, hogy véletlenül pont a pornó oldalon a nyomorékoknak persze, akik a pornó oldalokra állnak állandóan. Tele van ilyen hogy csak a kis apró titkot megmondjuk, hogy hogyan leszel marhaizmos. Csak egy valamit kell tenni, és marhézmos leszel. Baromság, átbasznak, ennyi. Nem kell foglalkozni. Nincsen könnyű út ebben a dologban. Csak nehéz út van. De hát pont ez a lényeg. Ettől leszel ember, ettől leszel férfi, hogy ezt az utat végigjárod. Sőt, mindegy, hogy meddig mész az úton. Lehet, hogy a büdös érben nem leszel most lehet a büdös érben nem leszel 100 kg, lehet a büdös érben nem nyomsz ki 100 kg. -t. De azt senki nem tudja elvenni tőled, amit megtettél azért a szintért, ahol most vagy. Mert De nem versengünk egymással, tehát azt felejtsétek el, hogy én most titeket nézlek, és azt mondom, hogy jaj, melyiknél vagyok izmosabb, vagy ti néztek engem, és azt mondjátok, hogy jaj, izmosabb vagyok nál. ez egy baromság, ez egy emberi gyengeség. Az emberek hülyék, hogy így gondolkoznak. Nem vagyunk kompetitív helyzetben, magunkért csináljuk. Aki jól akar ki nézni, az nézen ki jól megteheti, aki kevésbé akar jól nézni, az megnézen ki úgy, ahogy akar, ez semmi gond nincs. De a küzdelem, amit végig csinálsz, amikor ott vagy a súly alatt, és tudod, hogy ebbe tized belenyomok, akkor is, ha beledöglök és megcsinálod, az adja az igazi erődet, és az fogja az önbizalmadat meghozni ahhoz, hogy már neké azon aggódni, hogy ki fog téged nézegetni, és majd mi lesz, mert úristen, ciki levetkőzni a standon. Van ismerősöm, testépítő, jól néz ki. Baszoknak karja van, genetikailag is jó. Kim vagyunk a Balatonon, és ő emberezi le a pólóját, mondom, te hülye vagy, basz meg. De hát ő szarul néz ki. mondom, figyelj, hazamaggódtál, ha hogy szarul néz ki, akkor egy hétig nem kértem ezt a szarhőszörnyet szarulni, ami szaráltál, de mondom, szerinted most az emberek így fogják gondolkozni, hogy ja, itt a pisztak nézitek, meg milyen szarul néz ki, röhögjük ki, szerinted az emberek vele foglalkoznak, baznek. meg. Nézzél már körül, hogy néz ki mindenki, mint a lesz de pont veled fognak foglalkozni, hogy te nem vagy elég szálkás, baz meg. Tehát ha magukkal nem foglalkoznak, akkor szerinted, és az embereknek ilyen szintű nyomoruk van. És ezt a testépítés hozza sajnos, de nem azért már a testépítés rossz, hanem mert az embereknek ilyen hülye gondolkodása van. És én egy kicsit ezt akarom bennetek megváltoztatni, hogy felnyítni a szemeteket, hogy a testépítés nem erről szól, hogy emergítjük a súlyzót, meg zabálunk, és akkor jó lesz, hanem arról szól, hogy emberek legyünk, és jó emberek legyünk, mert ez, amit mondtam, ez a küzdelem, amit végigcsinálsz, ez pontosan arra lesz jó, hogy jobb emberré fog tenni, tök mindegy, hogy milyen izom tömeget tudsz szedni, ha megtanulod leküzdeni ezeket a dolgokat tudod leküzdeni a súlyokat, végig csinálod az edzést, akkor az az, az önbizalmadban egy mit tudom én mennyi egységgel több. De mi van akkor, ha nem csináld meg az edzést, ha lusta vagy? Mi van azokkal az emberekkel, akik mondogatják, hogy jaj, mindent megpróbáltam, és nem sikerül, és ezt a diétát megpróbáltam, meg azt egyszer. Áltam sorban egy ilyen áruházi büfében, és két dagatnő volt előttem, és azt mondja az egyik, hogy jaj, nem vagyok, pedig próbáltam, megpróbáltam. Hú, mi az a francia kémes? Minden megpróbált. Volt egy steroid válaszoló rovatunk. Ott annyi szellemi fogyatékos volt, hogy ez brutális. Tehát azt gondoljátok, hogy az edző válaszoló, hogy emberek jönnek testépítősök érezgetni, hogy az a súlyos. De nem. Akik a dopingról éreznek, azok 1600-szor idiótábbak. Azok tényleg síkbarmok, a 99%-uk, erről cikket is írtam, csináltam statisztikát, hogy mennyi értelmes ember volt, ilyen 3% körüli. Tehát volt egy táblázat, amit ki kellett tölteni, csak hogy biztos legyek benne, amiben beírja a manci, hogy mióta diétázik, mi a célja, fogyni szeretne, vagy izmosodni szeretne, mennyi szénhírázat, ennyi, mennyi fehérjét. És beírja, hogy mennyi szényrátat teszel, nem tudom. És a kérdés: én már mindent kipróbáltam, de nem fogok, És nem tudja, mennyi szényrátat teszik. Értitek a dolognak a lényegét. Ez hozzáállás, ez semmi más. Szar hozzálású emberek, azok se nem fognak jó kinézni, se az életben nem fognak semmit elérni a testépítés, ez ugyanannak az analogiája, amit az életben csinálunk. Ha jól akarsz kinézni, akkor megfelelő hozzáállásod, és megteszel, amit kell. De visszatérek a genetikára. Csak hogy képbe legyetek, hogy mi az, amit el lehet érni, meg mi az, amit nem lehet elérni. Az, hogy mit érsz el a külső tekintetében, az azon felül tisztázom magadó, hogy mit akarsz elérni, és mennyit akarsz megtenni, érte? Az több tényezőnek a függvénye. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy először is a pénzé. Ingyenebén nincsen. Az, hogy veszek 3000 forintért valami szart, és akkor az a megvan oldva, az, ez nem működik. Nyilván edzőtelen béletet kell venni. Ma egyébként ez egy mai történet. Ma reggel volt, nem mentem a terembe. Nekem van egy edzőterem, nem tudom, tudjátok-e. És megittam a reggéltúrmixomat. És bejön egy nő. És azt mondja, hogy hát ő, hogy a helyi, helyi lakosoknak mennyi kedvezmény van? Tehát mondom, nekik drágább. De most azért gondolkozunk. De szerintetek a annak fogok kedvezményt adni, aki ott lakik a házba és nagyon a terembe, vagy annak, aki a város másik végéből eljön. Tehát ennyi lehetne, ha már kedvezményekről beszélünk, de Magyarország a kedvezmények országa, mindenki mindent olcson akar meg ingyen a testépítés, azt kifejezetten, én már jártam úgy nem egyszer, hogy ilyen ismerős, ismerősének a kutyának, a macskának, az ismerősének, a nagyanyjának az apja fafa. Szeretettem hogy a tanácsot kérni megkerestek, tartottam három órás előadást, elmondtam többiről, helyire, hogy néz ki a diéta, miért kell, miért nem lehet nincsen izér? Káposztaleves diéta. Mit kell csinálni? Miért fontos az, hogy izom legyen ahhoz, hogy lefogy? És utána másnak megjelentek azzal, hogy figyelj, kaptam egy kollégámtól egy diétát, nézd meg, hogy ez jó-e, reggeli egy alma, ebéd egy kávé, onnan nem nekem. Tegnap magyaráztam az egészet. De hát ez több jó, hát a, a, a fogyott tőle a kollégám, és mondom, mennyi most? 120 kg? Hát olyan 122, igen, és mondom, mennyi volt? 123. Hát én, igen, és, és ez. És ottáz állsz, bazd meg, komolyan mondom, ottáz akkor én formában voltam, ott állsz, kockáshassal, keresztsíkos felizmokkal és a dagat hülyének fogják elhinni a baromságot, azért, mert az könnyebb, az emberek azt akarják elhinni, ami nekik a fejükbe benne van. Tehát ők azt keresik, hogy te azt mondod, hogy igen, egy csülköst, bablevest nyortan, könnyenre, nyortan, azt egyi attól fogysz, ők ezt keresik, nem akarnak egy rendes megoldást, de ha jenne találkoztok és segítséget kérnek, akkor erre egy megoldásomban van nem kell segíteni senkinek, nem kell foglalkozni senki hülyeségével, csak magatokkal csináljátok a magatok dolgát, és most visszatérek vissza végre a genetikai kérdésre. Szóval a genetikát, hogy mit tudsz elérni, azt egy ö, csomó dolog meghatározza a pénzeden kívül, a pénz az nem genetikai tényező, de azért nem kell arra gondolni, hogy ez nagyon horror összeg, amiben a pénz, vagy amiben ez az egész kerül, hiszen. Ö, kicsit ha matekozunk, van egy kiszámoló nevű blog, ismeritek? kiszámoló.blog.hu egy közgazdasággal foglalkozó csóka, én elmentem az egy tanfolyamra egy tetszett, amit csinál, és a kiszámoló blogban az a fakosság, hogy leír a csávó olyan dolgokat, amik alapvető tények, és szembesít vele. És amikor te azt hiszed, hogy a testépítés drága, akkor én ugyanilyen alapvető tényeket tudok mondani, amivel szembesíteni tudnak. Például elmész a büfébe, eszel egy szendvicset, megiszol egy kólát, hogy valami szart, elköltöttél egy eterest. az egy kiló csirke, jó, kis túlzással. Az egy kiló csirke, de legalább fél, és akkor nagyon szarul vettél a csirkét. És ugye nem kell elmondanom, hogy egy szendvics és napi fél kiló csirke bevitel között mi a különbség. Az erző válaszol, állandóan jönnek ezek a nincs pénzentípusú kérdések. Mennyibe költ egy is? 200 forint mondjuk a legolcsóbb. Mennyire körül egy fél kilós zapehely? <laughs> 200 forint egy fél kilós zapehely. Ha megeszel fél kiló zapehely egy nap, meg megeszel fél kiló csirkét, nem lesz nyami. Nem lesz finom. De ezt a kettőt, ha megeszed, jó fogsz kinézni. Hoppá! Mekkora dolgot mondtam. Brutális nagy titok. Ha megeszel fél kiló zappelhet, amiben kurva jó telített tartalom van, nagyon jó szénhidrát, nagyon jó minőségű szénhidrát, és megeszel fél kiló csirkét, jól fogsz kinézni. Ennyit kell tenned. Csak az a baj, hogy ezt nem egy hétig kell csinálni, hanem akár másfél. Hónapig. Másfél, hónapig. Évég. Évig. Tizenöt. Nem. De az a lényeg, hogyha ezt például megcsinálod, hogy csak ezt teszed két évig, Annyival jobban fogsz kinézni, hogy beszarsz, megnézed a tükörbe magadat és csodálkozni fogsz, hogy mi történik. Ilyen egyszer a testépítés. Megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyagot kell bevinni, de nekem nem kell drágának lennie, hiszen egyáltalán nem így van. Ugye a hülyék megveszik a parizert, mennyi egy kiló parizer 3000? Biztosan Eszik ezt a szart, amit felvágott néven lehet kapni. És tulajdonképpen ebben az a vicc, hogy sokkal olcsóbb a jó minőségű kaja, tehát egyáltalán nem drága. Úgyhogy a tápályegkiegészítőkkel átérhetnék, ami egy nagyon gazdaságos megoldás. Kettő dolog miatt használunk kiegészítőt. Az egyik az, hogy vannak olyan tápanyagok, amiket nem tudunk kajából bevinni sajnos, gondolok itt a vitamin és ásványagokra. Vannak olyan időpontok, amikor a kiegészítő jobb, mint a szilárd kaja, ez az edzés utáni, akkor sokkal jobb a aztán vannak olyan hatóanyagok, amik ö, egyáltalán nincsenek meg kajában, de máshogy, de ezek olyan kiegészítők, amelyek bizonyos hatást váltanak ki. Csak ezt a hatásszót azért nem szeretem mert az emberek, be ez a fix hogy megnövök a táplálék kiegészítőtől, de ilyen nincsen, nem nősz meg semmitől. Egy rendszer az, ami olyan hatással van rád, ami az edzésből, a pihenésből, a táplálkozásból és a kiegészítőből kiegészítésből áll, amelynek a hatására a fejlődésnek fogsz indulni, de ilyet kimondani, hogy valamitől nősz, ez, ez teljesen nonsense. Hát igen, a kényelem. Tehát az, hogy most ö, olyan... Ö, például az edzés után a dolog az kényelmes is, bár ö, azt muszáj kiemelni, hogy teljesen tenszor protein után sokkal jobb, mint a csirke, de napközben nem mert a teljes protein gyors felszívódása az edzés után számít. Napközben közben nem kell gyors felszívódás. Be nem akarok bemenni van vannak olyan enzimatikus folyamatok, amelyek csökkentik az aminosabb szintet a vérben, és tulajdonképpen, ha gyors felszívódású fehérét használsz nem edzés után, akkor haszontalan az egész. Tehát az emésztőrendszer a szilárd kajára van kitalálva, azt fogja lebontani megfelelő tempóban. Edzés után normál, vagy edzés időn kívül normál táplálkozás kell, és ezt egészítjük ki edzés után. Viszont kétségkívül kényelmesebb megoldás, megint egy túrmixot, mind neki állni, sütögetni a csirkét, és ezt a napközben is valami egyszer. Hol a Nem most? De, de, de, Csak a fejére bevételre visszatérve, hogy a tárpány kiegészítő kapcsán, hogy igazándiból, hogyha csak a sport nézzük meg az egészségszem, Lehet, elromlott a mikrofon. Nem erült az zenem, vagy valami. El lehet fogyasztani annyi húst, amin, amennyi amennyi fejjrebelütele szükségünk van. Viszont kozmetikai szempontból, tehát hogyha az ember versenyre készül, akkor nagyon jó nek a, a fejére készítők, mert én például... Mikor versenyre készülök, akkor napi szinten 6-700 g csirke tudok megenni úgy, hogy nincs tőle undorom. Nyilván valahogy, beprogramozom az agyami, gép vagyok, és meg tudok menni de de ez túlzás, mert nem, tetsz, nem, nem. Ilyenkor nagyon jól jönnek a, a, a fejlődre, tehát lejjük kiegészítők. De visszatérek a genetikára, amit elkezdtem a mondani. Ugye a genetikai tényezők azok egyrészt azok is, hogy te milyen könnyen izmosodsz, milyen az izomros arányod. Vannak emberek, akiknek milyenek az izomtapadásait. Tehát ugye, milyen könnyen izmosodsz? Egy. Milyenek az izomtapadásait? Kettő. Milyen a csontozatod? Ez a három dolog számít. A negyedik, a, a kokszak, de ezt hagyjuk. Ebből a harmadikkal kezdeném a csontozat. A jó testépítő, széles, vállókeskeny, kislány, méretű derékkal rendelkezik, és én rávettem volna testépítőnek, mert rájöttem, hogy nem jó. Nekem sajnos széles a derekam, szerencsére széles a vállalővem is, de az kevésbé erenye, mint a keskeny derék. Nagyon sok profi testépítő van keskeny vállalővel, csak nagy golyóvállalat tudott ráépíteni, de nagyon keskeny hozzá a dereka. Nem jó a végtag hosszaim aránya, tehát a alsó alkarom és a felkalom aránya nem jó, túl hosszú az alkalom. Vékonyak az izületeim nagyon vékony ezért nem tudok egy masszív benyomást kelteni a színpadon. A színpad az kegyetlenül kihozza, hogy milyen, milyen alkatod van. Nagyon sokan, még versenyzők sem értik, hogy miért ne gondolják munkat a legjobbnak. Mert belenéz a tükörbe, és azt hiszi, hogy ő a legjobb. De hát magát nem látja a többi versenyző mellett egyrészt. A másrészt meg kimondja neki, hogy a legjobb. Hát az anyja, meg a haveré. Persze, anyunak, meg a haveroknak te vagy a legjobb. Egyértelmű akkor is, ha a farkad a hátad bőnöl ki, és nem van a fejel a hónod alatt, akkor is te vagy a legjobb szerintük nulla izommal. Nem egy idiótát láttunk már színpadon hót fehér bőrrel kiröhögtetni magát, és mégis ott voltak haverak, és biztatták.